Моралният тип 19-та лекция от том, чето разумният живот, година трета на младежки окултен клас, държана от учителя на 24 февруари 1924 година. Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно не весели. Размишление Прочете се резуме от темите – отношението между моралните чувства и умствените способности. Дъчерната дъска е поставена една нарисувана картина на глава, която представлява един морален тип. Всички съгласни ли сте с този образ в картината? По какво се отличава моралният тип? Кои са външните черти? Как познавате дали някой човек е морален или не? Все-таки трябва да имате една мярка, колкото и да е малка. Всички трябва да се служите с уния методи, с които природата се служи. Това отверстие едно, е един прозорец. Този прозорец е в зависимост от стаята, в която е поставен. Ако този прозорец се продължи два пъти, две, колко повече светлина ще влезе? Два пъти повече. Ако се продължи три пъти, три пъти повече. И така нататък. Сега, ако ние разширим този прозорец, а ни бутаме неговата височина, четвърта фигура, колко светлина ще влезе? После, ако го увеличим и на ширина, и на височина, колко светлина ще влезе? В квадрат повече. Ако го увеличим и на широчина, и на височина три пъти? В куп повече. Количеството на светлината зависи още от това, дали тази светлина влиза направо в прозорица или чрез отражение. Да допуснем, че вие прикарате светлина в прозореца чрез отражение, чрез някой огледало. Как мислите, тази светлина дали ще има същия ефект, както когато влиза направо в стаята? Не. По същия начин, някога и вашите мисли и идеи не са здравословни. Знаете ли защо? защото някой път вие възприемате някои идеи чрез отражение. Това показва, че вие сте на север. Тази светлина не ви ползва. Тя носи смърт в себе си. Разбира се, тя е по-полезна, отколкото ако живеете в някоя изба, но все-таки тази северна светлина ще окаже известно влияние върху вас. Тъй, защото вие може да бъдете обърнати с вашия ум или на юг, или към север, или към изток, или към запад. Има и едно пето положение на ума. Нагоре. Във всеки даден момент, вие трябва да разбирате каква е посоката на ваше ум. Вие трябва да разбирате не само посоката на ваше ум. Но едновременно и посоката на вашето сърце. Накъде се движат вашите чувства? Чувствата са също тъй сили в природата. Най-първо трябва да разгледате умствения и чувствения свят като движение на живи сили в природата. В тънкости няма да се спирате. Проучвайте закона на тия сили. При какви условия се развиват чувствата. Например, аз мога да повдигна между двама ви ревност. Даже и между тия, които са най-благородни. И между тях може да се повдигне ревност. Ревност може да се повдигне и между сестриче и братче. Майката може да повдигне цял скандал, ако направи на братчето по-хубави дрехи, а на сестричето по-лоши. Ако майката не внимава, непременно ще се породи ревност. Ако вие не разбирате законите в света, около вас постоянно ще се създават условия за ревност. Разбира се, майката ни най-малко няма да създаде умишлено един спор или една разпра между децата. Някой път тя е повече привързана към момченцето, отколкото към момиченцето. И от това изниква ревността. Така е, момченцата са повече обичани. Той е раздвоявани в чувствата. Като се роди момче, считат го за благословени. Има други случаи, когато момичето е добро дошло. Когато са дошли 4-5 брача, тогава и братята посрещат момичето с радост и казват да имаме едно сестриче. Бащата, ако има двама сина, не мисли за тях как ще ги нареди, но ако има две дъщери, почва да мисли. Сега вие не трябва да давате личен характер на вашите чувства. Вие ще ги изучавате като сили, като движение в природата. Защото, щом влезе тази сила в тялото ви, тя ще произведе едно или друго влияние. Следователно, силата и посоката на вашия ум ще се определи от степента на вашите чувства. Ако в чувствата си сте развълнувани, вашия ум не може да мисли спокойно. Непременно чувствата ви трябва да бъдат интензивни но спокойни. Тоест да има хармония между тях. Не разбирам да се удоволствате, той е външната страна на сърцето, но да дадете подтик на вашето сърце към работа. Има чувства, които лишават човека от работа, създават ленност в него. Такива чувства се зараждат от богатите хора. Дъщерята и синът казват, Баща ни е богат, ние можем и без учение, и без знание. От тях знанието е повърхностно. Знаете ли сега на къде е обърнат вашия прозорец? На юг, на север, на изток или на запад? Лъчите на светлината имат различно влияние. Те се различават по това от де идват, дали от юг, от север от изток или от запад. Различават се по теченията в тях. Има едно електрическо течение и едно магнетическо, което върви от изток към запад. Има друго едно течение, пак електрическо и магнетическо, което иде от север към юг, на което има и обратно течение. Тия две течения се прекръстосват. Ако някой път вие попаднете на течението от изток към запад и приемете тази светлина, вие ще придобиете по-голяма сухота. Астролозите казват тогава, че върху вас идват повече влиянието на Сатурн. Тогава вие ще обичате светлината, но ще станете много взискателни. Ще гледате да намерите погрешка в този, в онзи. Ако пък приемете светлината от север, ще обичате истината, но ще станете чрезмерно студени и хладнокръвни, тъй че няма да се интересувате за страданията на хората. Ако вие възприемете светлината от юг, ова ще се роди една топлота и разширение. Но има друга една опасност. Ще станете мекошав и гъвкав. За такъв човек турците казват, той може да се спогоди с всички хора. Дето и да иде, той може да прикара добре. Всичко прави. На всички огажда. И месо еде, и винце пие, и леща еде. Навсякъде се бута. Такъв човек ще изпадни в положението на Средин ходжа, който си направил една пещ, но дохожда някой и му казва. Защо си обърнал към изток? Ами на къде? Към запад по-хубаво гори. Обърнал е той на запад. Идва друг. Онзи, който ти каза да обърнеш към запад, толкова разбира той. Не знае ли, че към север гори по-хубаво? Обърнал е на средин Ходжа на север. Трети идва и му казва да я обърне на юг. Обръща е на юг. Най-после, за на всички, взема една кола с четири колилета и направя върху нея пеща. Дойде някой, той го пита. На къде искаш да бъде обърната пища? На север. Обръща колата на север. Дойде друг, пита го. На къде искаш да бъде обърната пища? На запад. Обръщая, на запад. Каквото положение искат, това прави и на всички огажда. Често характерът у някои хора е такъв, като пеща на настрадин хорча, на колелетата. Този човек вие наричате умен. Когато моралният характер вземе такъв израз, човек се демагнетизира, колкото и да е силен. Ако вие турите на едно растение тор повече, отколкото може да асимилира, то и растение прегаря и съхва. Лошите влияния на хората някой път може да ни подпушат. Никой в света не е толкова силен щото във всички моменти да може да отбие злото. Зато и именно още в тази възраст, която сте, трябва да проучвате силите в природата. В природата има разрушителни сили, които действат и върху сърцето, и върху ума. Много ваши желания имат характер на бомба. Много ваши мисли могат да имат същия разрушителен характер. Ако вие бутате такова едно желание, ще бъдете тъй внимателни. Както един техник бута една бомба. Тя съдържа фироксилен, не трябва да я бутате. Който е взел тази бомба, да я изнесе надалеч, на 2 километра, и там да я остави. Заминете си, не чувъркайте това желание. Имате някой лоша мисъл. Не я чувъркайте. Това, което казва Христос, не противи се злому. Подразбира, не изследвай, не чувъркай злото. Вие трябва да имате всичкото знание, за да можете да боравите с всяко зло. Не само вие. Но и много окултисти, които се занимават с тази опасна област, пострадват. Затова обръщам ви внимание на моралната страна. Човек трябва да стане морално силен, духовно силен. Любовта трябва да бъде един от главните елементи в неговата душа. Любовта трябва да бъде силна. За да могат всички други елементи да се хармонират с нея. Защото по някой път може да се зароди в душата ви едно вътрешно разколебаване, развояване, съмнение, недоволство. Те ще дойдат, но тогава вие ще си създадете работа. Ще работите. Те сами по себе си ще дойдат. И при най-големите мъчноти, и при най-благоприятните условия. Правени са такива опити. Из вас може да направят това. Да ви поставят в една стая с всички удобства. При все това, пак ще се яви у вас едно малко недоволство. Вие трябва да знаете как да се справите с това недоволство. И ако няма кой да ви ръководи и опътва, във вас веднага ще се яви песимизъм. Следователно, в такива моменти, при едно недоволство от живота, вие трябва да имате светлина. Вие трябва да имате едно опътване, за да знаете как да използвате тия отрицателни сили. Защото отрицателните сили в природата могат да бъдат и за ваше добро. Трябва да знаете, че външния свят няма да ви посрещне, звенци. Никого не посрещат те. Ако вие пуснете вашата кокошка сред София, как ще я е посрещнат? Мислите ли, че тя ще се върне във вашия курник? Не. Тя ще влезе в някоя тенжера. Ще я е сварят и всичко ще свърши с нея. Мислите ли че ако пуснете някой ваш вол или кон в Средсофия, ще си върне той при вас? Не. Не, ще изчезне някъде. Не само животните изчезват, но и хората изчезват. Не мислете, че вие сте свободни. Не сте свободни. Мислите ли, че сте свободни? Това е една иллюзия. Вие казвате, ние можем да направим всичко. Тогава задайте си задачата, да можете да победите тия малки мъжноти в живота, които сега се създават. Например, дойде у вас едно малко съмнение. Какви са вашите начини за побеждаване на съмнението? Да кажем, вие отричате всички пътища, казвате... Бъдещ живот няма, правда няма, хората са безчестни. Или пък вие се обидите, разсърдите се нещо. Питам, в такъв случай, какво трябва да правите? Задайте си въпроса, отде черпя аз тия знание, че хората са лоши, че няма правда в света и така нататък. Каква е моята мярка? Имам ли основание в това? За да кажете, че всички хора са лоши, трябва да имате една мярка. Коя е тази мярка, с която мерите, че всичко считате за иллюзия? Ако всичко е иллюзия, значи имате една мярка, с която мерите нещата. Коя е тази мярка? Вие туряте за мярка себе си. С това искате да кажете Аз съм единственият добър човек, освен мене няма друг. Да, вие сте прави. Но до вас има друг господин, който мисли също като вас. И той казва Аз съм най-добрият човек. Един ден вие двамата се разберете. Най-първо допущате, че освен вас друг добър човек няма. Но като намерите друг човек, който мисли точно като вас, казвате значи имало и друг добър човек. После и втори, трети, четвърти и така нататък. Питам, ако вашата мярка е вярна, на какво основание допущате, че и те са добри? Щом има едно изключение. Могат да влязат и много други изключения. Изключенията в разсъжденията на хората показват, че хората не са прави. Но да се върнем сега към моралният тип на картината. Вие приемате този тип за морален, нали? Но тъй както е нарисуван, в него има едно разочарование. Постата му има едно недоволство от живота. После брадата трябва ли да бъде така права? На брадата всякога трябва да има една малка глъбнатина, която показва устойчивост на чувствата. Издържане в живота. Тази глъбнатина представлява долина, дето има растителност. Тя е място на извори. Следователно, ако устните са тънки, това показва, че гънките през които идат водните източници са малки. От такъв човек водите текат само тогава, когато вали дъжд, а през лятото всички реки пресъхват. Затова у хора с тънки устни изворите пресъхват лятно време. Такива хора и да искат много нещо да сторят, не могат. Някои пък казват... Защо устните ми са толкова дебели? Недоволни са от това. Действително, дебелите устни са до някъде опасни, защото ако започнат да се топят снеговете, стават големи порой. Такива хора ние наричаме афектирани. Не можем да ги спрем от любов. Това не е любов. То е наплив на тази природна енергия. Любовта е нещо разумно, тя е една финна сила, тя е благородство, а това, което вие наричате любов, то е хала, всичко отнася, тя гори и разрушава. Ние смесваме тази гъста материя от тази интензивна сила с любовта и вследствие на това тази гъста материя ни поляризира. Прави недоволни. О един морален тип, лъчът, който излиза от окото, не трябва да бъде в хоризонтално положение с плоскостта на зрението, но трябва да образува един малък наклон нагоре, да има възходяща посока. Моралният тип същевременно е интелектуален тип, има отличен ум, Човек, който няма отличен ум, не може да бъде морален. Има изключение, но всякога моралният или духовният човек има отличен ум, който се различава от ума на другите хора. После колкото височината от ухото до края темето на главата е по-голяма, толкова повече е в полза на моралният тип. Има изключение, но тази височина показва интензивност на моралните чувства. Следователно, важни са дължините на двете линии. От окото до охото и от темето до охото. Първата линия определя силата на ума, а втората определя интензивността на моралните чувства. Това е общо казано. В него има ред изключения, които може да се коригират. Според вас, какъв трябва да бъде носът на моралния човек? Челюстите на моралния тип не трябва да бъдат много издадени навън, че да образуват една крива линия. Пък и лицето не трябва да е много сплеснато. Такива типове са повече пасивни а моралният човек е умствено и духовно чрезмерно активен. Той е готов на всяка услуга. Той не е индиферентен. Той е умен. Знае да направи всяко нещо точно на времето си. Ако лицето му не е добре устроено, ако скулите и спъкналостите под очите му са много издадени, Както у китайците, тогава бузите хлътват навътре. Тая част на бузите е свързана с стомашната система. Това показва разстройство в стомах. Широчината на скулите и на лицето въобще не трябва да е много малка. За тази широчина има известна пропорция. Тя дава устойчивост на характера. Хора с тесни лица са устойчиви, а тия с много широките лица са много консервативни, не са прогресивни. Такъв човек, докато се установи на нещо и докато тръгне, трябва да се впрегнат девет чифта Разбира се, има изключения. Ако при такива скули челото е построено, както у монголците, Имате един консервативен тип. Бялата раса се отличава от монголската въмствено отношение. Челото на бялата раса е добре построено. Той е почти еднакво широко и в горната и в долната си част. У монголската раса тази част на лицето през кулите е по-широко, отколкото челото. Ако страните скулите на лицето са издадени, това показва, чувствената страна на човека. Скулите показват какви са неговите чувства, запаса с който той разполага. От носа надолу, долната част на лицето, изразява волевия човек. Носът представлява духовния човек. От челото на човека пък съдим за неговия умствен калибър как е развит той умствено. Долната част, брадата, показва как е развита волята от човек. Вие трябва да нарисувате този тип амфас, а не в профил. В един морален тип, като се раздели лицето на три части, чело, нос и брада, те трябва да имат еднакви размери. Тия три линии трябва да бъдат еднакви. Защото ако челото е по-голямо, да кажем, че е 7 см, носът 6 см, а бродата 4 см, имате един неустойчив тип. Той мисли хубаво, чувства хубаво, но щом дойде до приложение, няма го. У някои индивиди може да имате обратното. Челото 4 см, носът 6 см, а брадата 7 см. Значи тук преобладава влиянието на волята. Този човек малко мисли, но много върши. И той, като се добере до някоя идея, права или крива, ще я приложи в живота си. Той казва: Ни не трябва много философия в живота. Но трябва да се прилага, да ще работите върху себе си. Някои от вас ще работят върху челото си, някои върху носа си, а други върху брадата си, върху волята. Някой казва, аз възпитах волята си. За да възпиташ волята, трябва да работиш над долната част на лицето си. Ако за две години продължиш линията на брадата си с един сантиметр, ти имаш воля. После, ако можеш да измениш носа и си с един-два милиметра, и това е пак воля. А това, дето казвате, аз мисля, че съм се поправил, то са празни работи. Сега наблюдавайте себе си. Най-първо, гледайте да измените вашия нос. Например, носът на някой при е тесен. Това показва, че дишането у вас е слабо. Ще образувате по-силно дишане. Ще разширите носа с един 2 милиметра. Успеете ли в това? Той е вече е едно подобрение. Крачка напред. Дължината се поправя по-мъчно, но ширината по-лесно. Щом можете да измените носа си с 2 мм, това показва, че и вашата дихателна система е подобрена. После можете да придобиете и дължина на носа си с 1 мм. Като го продължите толкова, доста умствен багаж сте придобили. Когато пък развитието на дължината и широчината на носа се спре, тогава ще почнете да моделирате носа си. Тъй, че вие може да ви доизмените всяка част от лицето си. Някои от вас страдат от меланхолия. Забележете. У всички меланхолични типове носът започва да се извива навътре. Значи, песимистичните състояния почват да извиват носа. Щом вашият нос почне да се изкривява, вие трябва да спрете това изкривяване. Как? Ще промените мислите си. Не се обесърчавайте. Добиете ли едно мрачно настроение и схвърлете тези мрачни мисли? Никой не е роден песимист. На песимиста липсва надежда. Изхвърлете унази материя, която спира развитието на вашата надежда. Разработете вашето знание и приятните състояния веднага ще дойдат. Не се водете по настроенията си. Как определих аз настроенията? Настроението е ветропоказател. Чувството, кладенец, извор, мисълта, река. Разумността – градина с плодове, а принципът – школата. Имайте предвид, че това е една доста трудна работа – да работи човек като художник върху своето лице. Човек трябва да работи и да не се тревожи. Всяка тревога дава един особен отпечатък върху лицето на човека. Природата ни обича хора, които се тревожат сам. Тя не обича слънравните деца. Ако ти се спреш в една мъчнотия, тя ще ти посочи начин как да се справиш. У нея има достатъчно воля, за да ти покаже начина, но тя иска ти сам да се разрешиш задачата. Тя може да ти чака година, две, три, четири 10, 100, 1000 години, но ще те остави сам да решиш задачата си. Тя няма да ти я разреши. Той, което е твой дял, нито един косъм от него няма да засегне. И когато разрешиш задачата си, тя ще вземе втората стъпка. Ще ти даде нова светлина. Опорстваш ли ти? И тя упорства. Както и ти постъпваш, така и тя постъпва. Щом ти мълчиш и тя мълчи. Ти не работиш и тя не работи. Тя има друг един метод. На всички уния, които не искат да работят според нените закони, тя им създава работа. Каква работа? Ним дава богатство но сиромашия им дава и ги кара да работят. После ще им даде един такъв ненаситен стомах, че да искат да ядат много, а да нямат възможност. От тебе ще има желание да едеш и тя ще те накара да ходиш от врата на врата да работиш за да едеш. У нея има всичкото изкуство. И в това отношение вие трябва да се ползвате по някой път от светските хора. Аз забелязвам, някои не разбират окултните закони. Те се проявяват отрицателно, с много отрицателни черти. Ще ви приведа един добър пример. Преди години аз срещнах един човек, който ми разправи следното. Вложих 8000 лева в една бакалница, но пропадна бакалина... Изчезнаха и парите. Няма нищо, пак ще спечеля тия пари. И действително, срещам го след две години и ми казва, спечелих парите пак. Друг някой би казал, отидоха ми парите. А той казва, тия пари не са били мои, да са халал, чуващина е. Добър е Господ, вместо да дойде на главата ми нещо лошо, Нека върви на парите. Аз ще спечеля пак. И този човек е весел и разположен. Така постъпвайте и вие Като ви дойде някоя мъчнотия или като изгубите нещо, кажете си. Добър е господ, ще спечеля пак. А вие се спирате и казвате, защо да бъдете Природата има един метод. Тя ти казва «Дръж задачата! Ще я научиш и ще разбереш, защо е тъй». Тя, като ти даде някоя задача, не ти я обяснява, докато всичко не мине. Ако разрешиш една задача, тя дава втора, трета, четвърта. За всички велики умове е било тъй. Когато и да срещне природата, все задачи дава. Вие мислите, че като разрешите една задача, друга няма да има. Колкото други по-сериозни задачи има. Сега вие се намирате пред една мъчнотия. След време тия мъчноти ще ви се видят детски и пред вас ще се видят задачи още по-трудни и по-мъчни и като разрешите и тях, тогава ще се зададете друг въпрос. Какъв е смисълът на живота? В дадения е случай смисълът на живота е да разрешите вашата задача. Нищо повече. Аз ще ви запитам сега, какъв е смисълът на едно легло? Да си легнете, да си починете. Какви трябва да бъдат? Качествата на леглото. Да бъде мекичко. Ще кажете, да има пружина, че като стана сутрин гърбът да не ме боли, но да съм се отпочинал хубаво. После, в стаята ми трябва да има достатъчно чист въздух, да има изобилно светлина, да няма миризми. Ще кажете, не може ли без пане? Какъв е смисълът на спането? При сегашните условия спането е потребно. Ще дойде време, когато ще може и без спане, но сега спането е потребно, за да се набавят изгубените сили. В този живот се харчи повече и затова е необходимо да спите 7-8 часа, за да може тялото в това време да си набави тази енергия. Някой път настъпва една криза в живота ви. Защо? За да си починете. Вие наричате тази криза загуба. Казвате, аз загубих. Вие понякога мислите, че не чувствате. Що е чувстването? Вие като чувствате, харчите Правите огощение. Затова и чувствата се нуждаят от почивка. Може да настане една криза, да започнете да мислите, че никой не ви обича, че никой не ви разбира. То е една иллюзия на вашия ум. Ако вашата ръка е станала толкова безчувствена, че като я похвани някой, вие не усещате нищо, кой е виноват – аз или вие? Вие сте виновати. Но ако вашата ръка е толкова чувствителна, че още отдалече усещате допирани, аз ли съм виновен? Казвате, ама допря се до ръката ми? Не, не съм се допрял, но сте схванали допирането на моята мисъл. Значи, вие сте станали толкова чувствителни, че казвате, аз не мога да търпя хората. Някои казват «Ние не можем да търпим това общество». И тогава Вашият астрален двойник може да излезе половин един метър вън от вас и ще се намерите при едно от незавидните положения. При сегашното състояние на вашето развитие двойникът не трябва да излиза повече от един, даже половин сантиметър вън от тялото. Защото Средата, в която живеете, е груба. Този двойник е чрезмерно чувствителен и трябва да бъде близо до тялото. А пък, колкото хората стават по-духовни, техният духовни тела започват да излизат от тялото им навън и тогава тяхната диятелност се разширява. За да се развива вашата деятелност, вие трябва да разбирате законите на вашето тяло. Сега допуснете, че вашето тяло се разшири. 10, 20 души ви обикнат. Искат да дойдат близо до вас. Вие започвате да ги пъдете, казвате им да се махнат. Как мислите? Няма ли да се създадете ред неприятности? Ще се създадете. Всеки човек, който дойде до вас, има нужда от нещо. За него вие сте един извор. Задоволете неговата нужда, дайте му да се напълни своето шише. Няма да вземате това буквален смисъл, то е един символ сам. С това искам да кажа, дайте на всеки едного по една успокоителна мисъл. Спрете се в себе си и кажете комуто и да е по една интензивна мисъл, пожелайте доброто му, Щом пожелаете една добра мисъл някому, вие можете да попаднете в друга погрешка. Да се спрете и да си кажете Дали моята мисъл отиде на мястото, дето я изпратих? Щом се концентрираш и изпратиш мисълта си, повече не се бой. Тя ще очите на мястото си. Но ако ти се спреш и си кажеш дали очите или не, тя ще се спре и ще почне да витае из пространството. Има хиляди такива мисли. Въздухът е пълен с тях. Навсякъде се срещат добри хора, които не са учишли на своето предназначение. Те са писани и изпратени, но ако адресът им е крив, че седат в пощата. Има божествени пощи, в които след години вие ще намерите своите писма. Те ще чакат там с години, докато отидат на своето место на значение. Втори път като дойдете, ще поправите вашия морален тип. Какво ще му предадете? Я ми кажете. Ето какво се забелязва в лицето на моралния тип. Дали той е сериозен, загрижен или засмян. При всички условия на лицето му има известни черти, които не се минят. Освен това, в лицето на такъв човек има хора, у които моралните чувства не са развити. Преди да се засмеят, може да са приятни, но щом се засмеят в лицето им позира нещо отвратително. В лицето на моралния тип има нещо устойчиво, около което всичко се групира. После вие трябва да проучвате моралния тип от чисто физионогмично гледище. В неговото лице има две-три гънки, които са особено сложени. Прочетете в физиогномията и вижте кои гънки са най-хубави. Аз не искам да ви говоря за всички линии, защото при изучаването на физиогномията има една опасност за вас. Тя седи следното нещо. Ако аз ви говоря за патологичните черти на лицето, всеки като се върни вкъщи, ще ги търси по лицето си и кого когато видиш ще казва и той е от тях. Лошото винаги се запечатва по-лесно. Вие ще виждате навсякъде само болни хора. Затова и е опасно да ви се показват отрицателните черти. Друго нещо да имате предвид. За да бъде една черта вярна, тя трябва да присъства едновременно на три места на черепа, на лицето и на ръката. След това тя трябва да присъства на челото, на горната част на лицето, на скулите и на вратата. Най-малко трябва да има един общ признак на лицето и после на специалните части. Някой път известен признак съществува само на челото. Тогава то е само потенциално състояние. Съществува като възможност. Някой път се среща на брадата, той е по отношение на волята. Но когато един надък съществува едновременно на главата, на лицето и на ръката, този човек е грешил в миналото по ум, по сърце и по воля. Той е една бомба, трябва да го барате с щипци или никак да не го закачате. За сега вие сте в процеса на вашето развитие, който ще продължава и от сега трябва да работите върху себе си. Човекът, докато е още в отробата на майка си, няма възможност да работи. Тогава майката работи. Майката го моделира. Той не е свободен. Но щом се родите, вие може да станете майка на себе си. Ще работите както искате. Вие може да кажете, това зависи от обществото. Не. Всеки от вас може да извае от себе си такъв човек, какъвто иска. Но за това се изисква светъл ум, благородно сърце и силна воля. Имате ли всичко това? Може да направите каквото искате. Но ще изучавате законите на природата. Преди да направите той нещо, ще имате големи мъчнотии. Но мъчнотиите не са лош признак. Това са плюсове за вас. Онзи човек, който има мъчнотии, спрямо него природата е по-благосклонна, отколкото спрямо човека, който няма мъчнотии. Такъв е великият закон. Има ли предел на развитие? Предел на развитие няма. Пределът ние сами си поставим по закона на внушението и наследствеността. Човек, като стани на 40, 50, 60 години, започва да казва, устарях вече. Той сам се внушава. И другите му внушават. По този начин той възприема мислите на всички стари хора и се солидаризира с тях. Не, ти трябва да се издигнеш над всички стари хора. Да кажеш, аз няма да устарее. Те казват, устаряхме ние вече и сега трябва да умрем. Умирането е един процес в закона на прираждането, за да почне диетелността отново. Това е един временен метод в природата. В бъдеще ще приложим по-хубави методи от сегашните, но трябва да работите. Всеки от вас трябва да работи. Тайна молитва Само светлият път на мъдростта води към истината тя постоянно не весели лекцията е изнесена на 24 февруари 1924 година в град София